Välkomna till Carleos podcast. Det är det nionde avsnittet i ordningen. Och jag som hälsar er välkomna. Allra först heter Leo. Och jag heter Carlos. Och idag ska vi prata om... Vi ska prata lite om dagens teknologi i kombination med dagens skitungar. Ja. Vi ska prata om lite kort om det vi har med under katalonska valet. Och så har vi ju givetvis en topp 10-lista. Med. Men vi börjar göra programmet till vanlig ordning med att dedikera eh, till en organisation eller en person. Ja, precis. Vi vill ju vad ska man säga, visa hur oerhört oberoende vi är. Vi har inga sponsorer eller sådär, utan vi dedikerar istället för att få sponsrare. Och vilka, vilka stackare är det? Det är inte alltid stackare som får dedikationen, så är det verkligen inte. Men idag är det stackare. Ja, vi känner ju lite för dem. Det är alla ni som jobbar på julafton ja. och... I julafton vill man ju, vill de flesta i alla fall vara med sin familj. Man är vill i alla fall vara ledig. Absolut. Ja, sen om det är familjen eller bara karanka som gör att man vill vara ledig eller absolut inte jobba. Så tycker jag att man ska få vara det på julafton. Men när man, nej, nej. nu när vi är vuxna så har man märkt att världen går ju fortfarande runt. Ja, och alla fyrar inte jul. Nej, alla fyrar inte jul. Och även om man gör det så finns det ju en massa viktiga saker som måste göras. Ja, sen någon måste sköta snömaskiner så att det snöar till exempel. Ja, så ni får det här härliga nionde avsnittet av oss. Yes! yes. Grattis kan man Jag vet inte om man säger gratis, men mm. ni får det i alla fall. Ja, precis. God jul efterskott. Det, och den här dedikationen då är ju en av det som vi kallar för fasta punkterna som vi har i programmet. Och vi, ska vi, säga, vi rusar vidare till... Den andra fasta punkten... Yes, det är vad har du velat säga hela veckan heter punkten och vad har du velat säga hela veckan? Jo, det här är faktiskt... Nu är den klockren för att det här har jag velat säga hela veckan och jag fick reda på det i veckan och allting. Du, du vet, du känner ju till skådespelerskan Pamela Andersson. Har du hört talas om det? Jag tar inte honom Pamela Andersson Lee eller Pamela Lee Andersson men det gör hon inte längre. Nej, det var inte det jag velat säga. Men det jag velat säga är att hon... Hon var ju känd för att se bra ut, om man säger så. Och hon hade väl liksom i bra form och allting. Hon hade ett knep för att hålla sig smal. Hon borsta tänderna väldigt, väldigt ofta. Hur gör det en smal, tänker man då. Men alla har ju testat att äta någonting efter man har borstat tänderna och det är ju inte gott. Allting smakar ju illa, eftersom man har minst smaken i munnen. Så borstar man tänderna sedan borstar tänderna varje timme, så, så kommer man äta mindre. Jag, jag, det här är ingenting jag rekommenderar. Jag skulle aldrig någonsin ta på mig att rekommendera när jag klappar för någon. Så det är inte därför jag tar upp det här. Och jag kommer inte göra det. Jag kommer fortsätta bort tänderna en gång i veckan. Eh, ja, för... Men det, jag tycker är väldigt, väldigt roligt. Men det är någonting som du har varit ute och tänkt på och velat säga hela veckan. Ja, och det passade sig aldrig att, att ta upp det här förutom i vårt forum Kalios podcast. Ja, yes, förståeligt. Om du absolut inte vill rekommendera någon diet till någon. Nej, och det vill absolut jag inte. inte. Nej, Nej. Så absolut, tack ska du ha. Varsågod. Ja, vi rullar vidare på Hänt i, vecka. i veckan. Vill du börja, eller ska jag börja berätta vad som... Den, och Hent i veckan, det är inte så att vi berättar det som är viktigast som har hänt, utan bara någonting som, som vi vill ta upp ju. Precis, det är inte scenen topp 10 här. Nej, nej, nej, exakt. <laughs> utan vi tar det som har varit... Nä nä nära oss ja. som vi tycker är viktigt. Och Leo, du får. Ja, något jag bara vill nämna kort är att jag körde bil idag. Ja. Det är inte så konstigt, men jag kör bil väldigt sällan. Det kan ha varit två... Ja, det är nog två år sedan jag körde senast. Vi behöver ursäkta till allmänheten att vi inte varnar er först. Absolut, ja, får ni in till den här trafikupplysningen eller vad heter. Precis. Men det är, en här, alltså det, är ju, det är ju så himla, det vet ju alla att det är en härlig, härlig, härlig frihetskänsla att åka bil. Ja. Men jag måste ändå säga att jag tycker att den där frihetskänslan liksom vägs upp eller motverkas av det otroligt jobbiga att hitta en parkeringsplats. Det gick bra nu när jag åkte hit för det fanns en ledig. Men, men det kan ju vara skit kronor med det. Det vet alla, men jag vill ändå säga det. Och jag satt och lyssnade på, för i, i, det är min pappas bil jag har, har lånat. Och jag hade ingen sån här sludge, jag kunde inte sätta in min telefon och inte lyssna på, på Spotify. Utan jag fick ta den, den enda skivan som fanns där och det var absolut sommar eller så Så jag skömmer med i, eh, och det var också så att den var så gammal så det var hackigt i de flesta låtar. Men låt nummer ett, eh, Öppna landskap, var det inga hackigt Så den lyssnade jag på och skömmer mig. Herregud, är det bra. Öppna landskap. Och det här är absolut sådana från... Eh, den är alltid bäst. 80-90-talet. <laughs> ja, jag, jag vet inte, men den är härlig. Och jag har ju för övrigt översatt den till engelska en gång. Men det kan vi ta i ett annat avsnitt. I like it best in open spaces. Det är en svängelska översättning kan man säga. Gillar det. Det var bara en kort grej och det var ju härligt. Jag har också träffat, du nämnde för något avsnitt sedan en en sjuksköterska som var gravid som du fick en spruta av jag har också fått en spruta av henne nu inte heller jag har påpekat att hon är gravid men jag tror att hon vet om det ändå men eh, jo, jag men... delar ju bara <laughs> ja, jo, jag hade självklart om. honom du, du hade inte alls det så jag tänkte att, att fråga ja, du, du var inte alls på det nej, det var jag det var faktiskt inte nej, var det, det... men det var roligt det var, det var, roligt. Det var så som jag är skapt i alla fall vad har du gjort för mm. Jag har, jag har haft avslutning i eh, vårat eh, halv åtta, eller halv oss, halv, halv gäng. Eh, vi hade en avslutning här i, i våran lägenhet med en, eh, jag tror jag, chansning. Eh, jag kanske kanske nämnt tidigare att eh, morsan har flyttat och hon hittade en massa saker i lägenheten så, som hon inte använt på hundra år. Eh, då fick jag en eh, bordsgrill som jag först och först tyckte var livsfarligt. Men kul! Och jag ville ha den. Så jag fick den. Den var oanvänd tydligen. Om, om, jag har fått, om morsan har fått den här från någon släkting som sitter och lyssnar nu så ta till upp. Men jag har den nu så, och den har kommit till användning och vi är väldigt nöjda för det blev väldigt lyckat. När vi satte upp den här mitt på bordet så tydligt satt och fick koppla in den i väggen då. Men samtidigt så håller vi på att fixa massa när, när gästerna kom. Satt sig vid bords och jag höll på fortfarande i ugnen, in i köket. Och så satte jag in den här apparaten i, i väggen och slog på den. Lite senare. Nej, det blev helt svart. Ja, hela var lägenheten. Proppen, proppen gick ja. Kan det ha varit så att jag hade för många elektriska saker igång samtidigt? Det känns inte så, men det kan vara det. Vi låter det vara ett, en möjlighet. Sen så kolla på, just, om man tänker sig en bordsgrill. Om man har den mitt på matbordet, det, det blir ju en massa os av den. Jädra massa. För du, var, du, du kunde lägga saker på och steka där för en grill utan du, du fick en, en teflontåtbit som du satt in under som hamnade precis under de här elektriska eh, trådarna. Det är exakt sådana tjocka trådar som du har i ugnen som ligger under den här plattan, som gör plattan varm, och även under då Du tänker jag själv att det, det osar ganska mycket från det så här Man tänker, den här gjordes ju på den tiden då det kanske inte var obligatoriskt att ha en brandvarnare i huset i lägenheten Men jag så gammal är det väl inte? Ja, jag vet inte, men den fick, ja, de fick ju elproppen att gå Så ja. jag tänker, det måste vara, den här måste vara gjord innan allt säkerhetstänk vi har idag Nej det fick ju, jag tror du fick proppen att gå och allt i oset. Det luktade ju fortfarande på morgonen här och vi är ju lite. Men det kan komma på den tiden när gjorde så som den tiden också. Alla satt och rökt in och så var allt det där röker idag. <laughs> Men det, det luktade ju gott gjorde det. Men ja. det, känns, det kändes inte som det var det säkert säkerhetstänket som vi ändå har blivit in i. Hör på så. Och men, men det var inte så... jord när man hade en öppen, när man eldade under sin spis för att få de varma? Nej, nej. Det var men det var 90... för 90-talet väl? Jag vet inte, 90-80, ja, jag vet, jag, ja. jag har inte kollat, men den kändes ju... för mig kändes den på något sätt kanske... 90... Men det var bra eller? Ja, det kanske ja. skitbra. Men är det är inte jord bara för att ha ute på en balkong eller något? Det är möjligt att, självklart, som men det Men så har du inte tänkt de på det bara? Nej, det, men det, det, det, det att den heter Table Griller, antar man sätter den där. Ja, ja det, det kanske ja. var jag som var dum och satte den inne i men det, det, det funkade. Har... Och det ryktade ja. gott i hela lägenheten. Och vad var, du var, var den ni grillade inte... då? vi vill ha på uh, kyckling, bacon, lite uh, paprika, zucchini, uh, champinjoner, halloumi. Lite blandat, man fick ta det man ville. Men det är himla lyckad. Och du är duktig på att laga mat men nu fick de lagra det. Nu fick de göra ja. sina egna. Man kan jag... tänka att du hade det goda mat, för du lagar ju din egen. Ja, alla satt och ja. kollade på min tallrik ja. <laughs> där. Gjorde det precis ja. gjorde <laughs> Nej, jag så här: jag sprang fram och tillbaka ja. för knappt är någonting. Men jätte lyckat och vi skulle djuplaspa också, som blev väldigt skoj. Så det var jag och gjort i veckan. Och bara kort, hur många klappar vann du? Inte den enda. <laughs> Okej, okay, vad en, en kul! kul Du är en väldigt god värd, eller bra värd du heter. Ja. Det var du värd? Nej <laughs> oh, oh. det här var min hänt i veckan. Över veckan har jag tänkt lite på. Det var ju det som de på tidningarna, i tidningarna kallade för upplopp i Göteborg. Yeah. Och jag var inte inblandad. Men jag, var lite, jag blev väldigt nyfiken såklart. Och försökte komma in till stan så jag kunde ta en liten titt. Men jag kom för sent. Men det, det spelar ingen roll. och. Vi kanske återvänder lite till, till det om ett litet tag. Men det som fick mig att och tänka på... 2001, just ordet upplopp som användes Det var ju Göteborgskavallerna, då var det ju upplopp Och då tänkte jag att jag skulle berätta när jag åkte in till stan eh, 14 juni 2001 Första dagen på det EU-toppmötet Och då var ju vi 14-15 Och jag visste väl såklart att det var Ett EU-toppmöte, men jag tänkte inte på det Och jag tror inte, jag vet inte om En vanlig människa i Göteborg tänkte på att det kanske Skulle bli massa eh, oroligheter samma. jag gick En gågata i centrala Göteborg Efter man kom ut i Nordstan och det här var mitt på dagen och det konstiga var att affärerna stängde de drog ner, jag tror det kanske för jalousiner mm -hmm. vet, de här ja, ja, det det. och folk liksom flydde in i affärerna när de drog ner så jag tänkte ja, väldigt väldigt konstigt, så, så har jag aldrig sett det, det var innan, så fortsatte jag gå fram och så kommer jag till kunstbordsplatsen som är en öppen plats och där avenyn egentligen börjar och fortfarande förstår jag inte riktigt vad som händer. Men så tittar jag upp till vänster och där var det ju då fullt krig, hundra meter bort eller någonting. Det flög sirener, och det brann och man hade sirener och sånt där. Och jag tänkte, shit vad fan, det här är ju... Oj, tänkte jag. Och nu kom inte jag kunna... Anledningen till att jag var i stan var att jag skulle åka till odontologen på Saganska sjukhuset som är på andra sidan stan. Så jag var tvungen att ta mig igenom hela centrala delarna. Och jag tänkte att det här kommer inte gå. Jag måste ringa och, och, och boka min tid. Jag tror att man fick lite böter om man inte dröker. Ja och så hittade jag en, en liten godisaffär där vid kungsportsplatsen som inte hade stängt så gick jag in och frågade om jag fick låna telefonen där, och det var en ung tjej som stod där, och jag fick inte låna telefonen, hon sa, nej men jag, jag får inte låna ut den eh, okej, okay, sa jag, min mobiltelefon jag vet inte om jag hade någon eller om jag inte hade pengar, men eh, okej, okay, sa jag, ja det var någon i den tiden jag så jag sa, okej okay, ja, jag, jag förstår, men, men har du sett vad som hände där ute för hon hade inte stängt så vad nej. då? nej vadå så bara, nej, men, Gå ut och kolla Och så gick hon ut och så stängde den här affären sen Men jag fick i alla fall fortsätta gå en bit bort För jag tänkte att jag får försöka ta mig till Salgrenska Och så hoppade jag på en spårvagn Och så åkte vi kanske två hållplatser Och sen fick vi stanna för det var ett demonstrationståg som korsade Och ett, ett vanligt demonstrationståg Som de flesta var ju lugna och fredliga Men det var ju En, ja, det var en konstig stämning så alla var ju lite rädda vi stannade där, demonstrationståget gick förbi framför. Så kom den, Göteborgs bilen med blåljus körde upp längst fram. Chauffören öppnade dörren, pratade lite med den här killen i bilen. Chauffören säger ingenting till oss, bara hoppar ut. U-spåren hoppar in i bilen och de rivstartar därifrån. Så att vi är kvar där ett helt, ett helt gäng. En övergas. Och det var en sån här, såklart, en sån här stund där man kunde börja prata med alla. Och sen så fick jag gå då hela vägen till tandläkaren. Aha. så jag var inte inblandad men jag var ändå där och jag, jag satt inte i djupa spår men väldigt klara och ganska minnen i mig när det här dagarna. Ja, nu, du du sett lite och, du har ju fått lite oboliga bilder. Ja, ja, ja, ju, nej, ja. Och framförallt måste ju som du säger atmosfären där runt omkring, lite rädsla i luften. ja, jag, jag mådde ju dåligt sen de här, inte på grund av att jag var där inne men bara, om man såg liksom man på, på sin stad som blir lite lite Ja, visst ja, och så var det inte alls nu det här som hände häromdagen. Men det var ändå, Nej. det fick man ju tänka på det här. Ja, du fick lite här. Ja, lite, lite så. Ja, ja. Nu, the shit, is, nu hände det. Ja, ja jag, tyvärr så missade jag den stora, eh, stora Göteborgs kavannan 2001. Ja. Jag var på språkresa i England. Men jag kommer ihåg att jag såg ju bilderna på BBC. De visade från Göteborg. Jag stod där längst fram och min värdfamilj, du undrar. Och de satt, åh oh, oh, herregud. Ja. That's my town! That's me! <laughs> eh, eller ja, inte ja, men... Man kunde ha varit där. <laughs> eh, jag kommer ihåg det. Sen så var det inte så mycket mer av det. Jag var ju borta två veckor till efter det. Tror jag. De hade ändå ställt upp ganska bra. Ja, det hade du kläckt sig lite här. också. Ja, jajamän. Eh, men där var det ju den... Har man läst lite om, om det upploppet som hände nu i dagarna. Ja. Ja. Med eh, Instagram och eh, uthängningen av, av personer på nätet. Eh, vilket fick man tänka på hur, hur vi gjorde på vår tid. Eh, uthängningar och sånt. Vi vi har ju pratat lite om det. och Vår version av det skulle vara någon som klottrar på toaletten. Exakt. Ja. Och det är på sin höjd nästan Det, det blir inte så jättemycket värre där kanske Nej, det är lätt att sitta bort och, Även om det inte sida bort så är det inte så många som ser Nej, och sociala medier Vi var väl på det första Luna Storm Kanske, men det var också ganska sent och Vad var det du på Luna Storm igen? Metal Sweden <här> <här> Jag heter Hasse K Hasse Nej i Vi använder ju inte det på samma sätt Nej och sånt. men det, det är väldigt lätt för dagens ungdomar, den som verkligen vill, och, som verkligen vill ha lite uppmärksamhet. Mm. Eller för att bara ställa till med det? Ja, precis, jag vill ställa till med det. Men för vi är 26 år och det är inte så länge sedan vi, egentligen, det är det ganska nyligen vi gick på högstadiet eller gymnasiet och befann oss i den åldern, men däremot så är det ju en annan värld såklart. En annan miljö eftersom vi inte hade de här sociala medierna, det är väl det du... Ja, är väldigt, det känns som en väldigt hård och väldigt, väldigt, väldigt ömtålig miljöatmosfär på... Hård och ömtålig. Hård och ömtålig i samma... J jättebra uttryck, jag. Jo, men för vi, vi kör också vi körtar, man... man det, tar, det är ju allmänt känt att det tar lång tid för att bygga upp ett bra rykte om dig det själv. Det, tar, det, tar, det kan ju ta år. Men det tar ju, mindre, det kan ju ta mindre än en sekund att rasera det. Och i, idag med alla de här sociala medier och folk som... Om vi utgår från att allt som har sagt på det här Instagrammet som har skapat upplopparna inte är sant. Så och det spelar det, ju ingen roll. Nej, det nej. spelar ingen roll. För det, det, det kan ju ta en halv sekund. Och du, du, du, du är inte ens skyldig. Det kan ta så alltså inte ens en halv sekund för att bli totalt raserad och du har inte ens gjort någonting. De möjligheterna finns idag som ja som får mig bli lite lite rädd L lite rädd för mina mina ofödda barn. Ja, du tänker på det. Våra, alla alla soffor Vet du hur hur det kommer se ut i framtiden? Det enda man kan väl hoppas på är att vi är bättre på att kanske utbilda eller förbereda våra barn på, på något sånt än vad våra föräldrar var eller deras föräldrar jag vet inte varför, men vi är ändå jag vet inte, jag håller med exakt om vad du säger det är... så, okay. så som du säger så är det ju ja men vi, vi, säger, vi, vi tycker att vi är, jämfört med våra föräldrar tekniskt eh, vi, att vi, vi vi kan vi vet hur Instagram fungerar eller Facebook, ser, våra föräldrar har ju också Facebook eh, och faller är Instagram direkt kopplat må många gånger till Facebook mm. så att bilderna går direkt upp och vi, säger att vi, kommer, vi, vi tror att vi kommer fortsätta hålla koll på all teknik som kommer ut och alla sociala medier sätt att kommunicera men jag undrar hur det kommer att se ut när, när de kommer och våra barn är i, i den åldern mm. och de kanske behöver lite uppmärksamhet vad de har för sorts sociala vapen ja, ja, till sina förfogenheter ja vi får se det, det är i alla fall det, det, det har jag gått att fundera på ganska mycket lite skämmande kan jag tycka och om man ser till de här ungdomarna som ändå gick på gymnasiet så jag hörde jag också i veckan prata med en, en god vän som har praktiserat på en, på en mellanstadisk skola, eller för en mellanstadisk klass. Och då fick man också tänka på för och nu första snön, som, eller första riktiga snön som, som kom, de här, man kan kasta snöbollar, för det kunde man inte riktigt med den första snön. Den dagen i alla fall så fick de in ett, runt ett 50-talet anmänningar på skolan. Det är någon som har girat någon. Men det måste gira är ju ett ord som inte ens alla i Göteborg. Nej, det är okej, vi ska gira Men gira, mula, man tar upp snö och så, ja, antingen om man kör det ansiktet på någon. Eller om man stoppar in det i tröjan eller, ja. eller någonting. Det finns hur många som... Det, det är enormt många ord, men ni fattar vad det är. Man använder väl just nu för att göra några lite irriterande ja. Men det, det ska ju. Vi gjorde det för, för skoj, det, det, skoj vi göra aldrig, det. Ja, det är aldrig kul att få det. För oss. Men, men inte tusan gick vi. vi... Vi kanske var irriterade en stund, men vi gick inte hem till, till våra föräldrar och, och sa att de ringde skolan för detta. det kommer inte, inte mina föräldrar i alla fall. Det kanske var att jag stod där och morsan fick massa samtal istället. Det kan jag inte säga någonting, det vet jag ingenting om. Men i alla fall, de hade fått in, skolan hade fått in 50 anmälningar, runt 50 anmälningar på den här dagen. Och jag tror inte att det hände för jag, jag, jag tror verkligen inte det, men det är väl den här direktkommunikationen som finns idag. Att ungen får en snöboll i ansiktet, ringer sina föräldrar direkt... Mm. Istället för att tänka att det här ska jag berätta för mamma när jag kommer hem så tänker man att det här ska jag berätta för mamma. Langar upp sin telefon. Exakt, ja. exakt. Då ringer till föräldrar och föräldrar ringer sin tur direkt till skolan och säger om oh, Mitt gråtande barn har precis ringt, hur hanterar ni det här egentligen? När vi fick snöbollen i ansiktet, om den var riktigt hård, jag grät lite. Jag gjorde aldrig det. Det var du som kastade jag. Det var jag som kastade. Men ja, jag väl fick någon... Visst tänkte jag väl, oh, så säger jag till mina föräldrar blah, blah, blah. Men så gick då hon ja. Och man är en rast till Då var det jag som kastade Men okej, okay, det, det var skillnad Men vilket är det som är rätt då? Kan, kan det inte vara bra att skolan får reda på att de här De här barnen fick Ja men de gillar de inte det här Någon, någon kastar snöbollstenar till ansiktet Och girade och sånt där jag är klar att jag förstår föräldrar och jag förstår att men hur ska de avreagera sig ja. barnen? Snöbollskrig har ju det är ju också en tradition Ja men annars vet jag inte vad man ska göra med dem vi får spela för snor snor. det är ju livsfarligt men ni hade ju helt sjukt på er skola din e lågstadsskola Det hade ni en gräsmatta när man fick slåss <här> <här> helt i skola men det, är det du säger med det här det är ju helt klart en grej att det inte finns den här trögheten i kommunikationen med sina föräldrar man behöver inte vänta till man har kommit hem vi har också hört om att det kan Gå över och det här med att barn inte tar egna beslut. För att säga du är tio år. Jag vet inte, är man nästan hemma efter skolan om tio år? Kanske, vissa är kanske ja, Elva år. Så tog du ju beslut hela tiden vad du skulle ta för, göra för mat och massa saker. Mm. Du kunde ju ringa din mamma på hennes jobb kanske. Ja. Men, men om, om det är någon förälder som har ett jobb som inte är på kontor så kanske det var svårt att få tag på dem direkt. Mm. Men nu hamnar vissa barn i det här att de ringer och ska liksom kolla av varenda beslut. Ja, de förlorar självständigheten. Ja, ja, och det vill man ju inte. Man vill ju att barn ska ta fler och fler beslut. I den utvecklingen är ju faktiskt väldigt viktig. Ja, jag tror det. det är väldigt viktig. Ja, ja det, den, den, den går ju lite förlorad. Det gör det ja. och, och det är såklart en liten dålig grej med någonting som är kanon. Ja, och <laughs> om man då eh, ringer föräldrar, föräldrar, ringer rektorn och då tycker du att allting är bra och då har du gjort rätt då? Ja, så, som barn, då tycker jag ja, men då är allting bra igen, då ja. kan jag sluta för att ta mina föräldrar hand om det igen ja, för mycket självständigt som försvinner, ja. då, då lämpar du över det du, du nappar det sa jag lärt mig, kan vad du ha väckans uttryck, någon allas problem, ja. napp, du nappar det ja. <laughs> jag ha det, skriv upp det om du tror rör för det verkar vara ganska populärt så, det, det var jag tänkt men sen också, ja, va, va. vad är det mer för skillnad, alltså det är ju så himla självklart, men all, man tänker väl att ungdomarna är samma nu som då, men att det tas olika uttryck då. Och, ja. och vi har ju pratat lite om det här att, om man ville vara flashy och cool och ha snygga kläder. När vi gick på högstad till exempel, ja. då var det Nike-tröja så var man ju lite märkes. Ja. Och aqua limon. Ja. Ja, Vad äh, talar man egentligen? Aqualimon. Aqua limon. Vi sa nog aqua limon. Ja. <laughs> det kanske varit en stor debatt där. De som inte hade det sa aqua limon jag vet inte, men jag tror att det är ju inte de märkena Nike anses ju inte vara ett, ett snyggt klätmärke på högstadiet idag, inte nej, i någon skola, tror jag Nej, nej, nej. nej. och så var det ju då Adidas stripper, strippbyxorna med knappar på sidan Underbara byxor, så, ja de var ju gudsköna man, jag tror inte att de som vi hade i skolan, att man kunde dra dem hela vägen, nej det var ju det Men vad heter de, <laughs> Adidas Chippendale eller? Och yes, då har, kommit, då har vi kommit fram till eh, ytterligare en punkt, där står en punkt i vår program, det är topp 10-listan och eh, förra veckan gav jag och Leo i uppdrag att ta fram en topp 10-lista på saker du ska göra innan eh, du drar ut jacket, ja. innan du dör, Nej. så eh, snälla har. Dela med dig, och det är inte numrerat nu. Det är inte numrerat, och det är inte heller i någon slags kronologisk ordning, så alltså jag vill inte göra det i den här ordningen. Okej. Okay. Jag, jag, ja, jag kan göra det, men det måste inte vara så. <laughs> eh, och det är inga ovanliga alls, men det är ändå saker som jag vill göra. Eh, skaffa barn. Mm -hmm. Jag skulle vilja ha tre barn. Det får man plats i en vanlig bil och sådär. Eh, jag vill gifta mig. Jag vill bila genom USA. Det tror jag att jag har nämnt innan. Jag vill bo i New York. Ett, två år, alltså inte sådär bara... Jo men borde tänka att ett halvår kanske, misst. Mist ett halvår. Jag vill rita ett eget hus, alltså en villa, och bor där. Och det ska byggas då. Jag ska inte bygga den, utan det är mer att jag ska vara med i processen att designa huset, eller vad man kallar det. Jag vill skriva en bok. Och där har vi kommit fram till att, eller jag kommit fram till att den ska heta Man kan inte tänka sebror. En underbar jära var alltså. ja. Jag vill, här är en blandning av två Jag vill sommarprata Och eller vara med på spåret Någon gång, jag vet inte hur Men det är en, en dröm Två drömmar, jag vill hoppa fram skärm yeah! Jag vet inte om jag vågar det men eh, Ja, jag ska göra det i vilket fall eh, Jag vill sjunga inför publik Och jag vill starta ett eget företag Vad för företag vet jag inte Men det skulle vara en härlig grej att, att testa på någon gång Kanske som bisyssla Kanske som någonting jag satsar på under något år Jag vet inte så det här är 26-åriga Leos eh, lista med de saker jag ska bocka av. Ja. Och det här var en lista, alltså allt det här hade jag redan tänkt att jag ville göra så att jag behöver inte jobba så mycket med listan. Det är ganska snabbt. Den var bara att gräva lite i minnet. Ja. Men det var kul och, och också bra, tror jag faktiskt, att ha det nedskrivet och att jag har berättat det för folk. Så att det eh, är lite som... Hur eh, tror som... du att jag ska liksom hetsa dig mot det här? Att jag ska... Du eh... ska fråga varje gång vi ses. Precis. Ja. Har du skaffat barnen? då? Precis. Ha? Vi träffas en gång i veckan. Har du gift dig? Vad <laughs> fan, hur går det med det här huset då? <laughs> Men det var så här. Ni, ni lyssnare som ni hängivna lyssnare som kommer ihåg lucka 23. Pratade vi lite om hur Leo var arkitekt. Just det, jag provade på Han provade, ett arkitektbyrå. arkitektbyrå. Så du har, ska vi säga, 25%... Ja. Så, för du har designat ett hus, du har byggt det i papp. Exakt, och det var en sommarstuga så den var ganska liten. Med en eldstad i skithuset. Ja, <laughs> den var låg inte där, men den, den kunde <laughs> ligga där. Det var varit bättre, det var varit nytänkande. Ja, fötterna upp där och du, du spenderade hela dagen ja. där inne. Och den var lite grekisk stil, det här med att det var vitt och så var det blått ja, runt fönstren. Sådär. Ah var det något speciellt så fick dig att gå på Greklands spår ett och... nej, jag... nej, jag... nej, jag vet inte. Ja, all... skit bra. Ja, var, var det något annat som eller var något, Det var inget som överraskade dig med Nej, det var, ingen, det var det var inte överraskande. Det var gubbligt att Lyssna inte nu. Men nej, sjunga kanske? Ja, ja. det var det jag ja. tänkte på. Du, du vill ha en stor publik? Ja, ja, ja kanske du inte självklart om du drömmer om det så ska det vara rockinri och det ska vara hundra, flera hundra tusen nej men hundra då du, du, du, du Leon nöjer nöja sig med hundratusen. Okej. Okay. <laughs> men vad, vad är det du ska sjunga det vet jag inte riktigt men det skulle vara kul att göra det ah oh, vad det thin pisser du skulle hitta nej nej det är ju. om ett band ja ja det hade varit kul thin piss, ja. <laughs> Vad är det för, har, du, har du någon låt som du nej. känner att hundratusen ska höra dig sjunga nej men jag tänker att min, jag har ju ingen bra sångröst så att det får ju vara en låt som är ganska, som man kan pratsjunga lite du, du kan, kan gå med i The Real Group <laughs> jag kan vara den som knäpper <laughs> uh, nej men kanske någon jag vet inte, någon, någon på svenska uh, och, och det blir någon sån här gitarr. Jag, ska, jag ska inte spela gitarr men du vet så här, gitarrkompad låt Öppna landskap till exempel Som ju inte är gitarkompar egentligen men, eh, nej, men något sånt Det går nog att Om jag hade haft bra sångröst Då hade jag velat sjunga någon sån här härlig soul-låt Men eh, nej Okej, okay, så vi det, blir... det är väl inte så stor olika låt Någon som jag kan sjunga, okej okay. Och så får jag väl ta röstcoaching Lektioner och sånt innan Man kan ju lära sig att kontrollera sin röst ganska bra tror jag Ja, det är det de flesta säger Alla kan sjunga Ja, det kan de <laughs> så får man definiera sång eller Åkersköns ja, och Schönsong. Du citerar rally eller? Du Citerar rally. Mm, rally. Ja, en stor del som har influerat oss, Influerat oss att göra den här podcasten Ja, ja absolut. du nämner sommarprata. Ja. De måste du nästan ha de måste du nästan ha gjort något av de här jag av de här sakerna för att kunna samarbeta. Till exempel skrivit en bok innan. Ja Och jag hade velat höra dig sjunga eh, öppna landskap för hundratusen. <laughs> jag hade ju själv stått i publiken. Ja. Eller om jag hade stått med, med Gitarren bakom dig och hon Nej, det hade jag Jag hade, det hade, det hade varit kul. Jag varit förbannat skoj Men jag, vad menar, du, du måste. Jag säger inte att du inte har levt ett intressant liv. <laughs> Men det hade varit kul att höra om de här sakerna. Men om man tänker Tyk så här, lite som du är inne på nu, att vissa saker kan leda till andra. Om jag gifter mig med en väldigt konstig person, eller speciell person. I New York och skaffa tre barn. Ja, precis. Det skulle ju kunna kvalificera mig för att få skriva en bok. Ja. Mitt liv med eh, Isabella Skorupko. Till exempel. Det känns så här. Och då är jag ju halvvägs till att få sommarprata. När jag väl sommarpratar, då gör jag en kupp istället för att spela upp öppna landskap så sjunger jag den. Ehm... Och, eh, ja. <laughs> ja, så du har en sak här Som du vill göra innan Jag har du har. En plan. Ja, ja alltså det, det, det kallas Snöbolls eller dominoeffekten Ja <laughs> <laughs> Så du, du, du lever ja, Rollen <laughs> On a river <laughs> ja. Var det något av det här du inte hade velat ta med på din lista? Som inte hade velat ta med på min lista? Ja. Eh, jag hade ju inte ha dina barn ja, nej. men, <laughs> men nej, jag, jag tycker att det är en bra lista det, alla de här sakerna jag, den där, skriva en bok tycker jag känns att det ger en massa jobb men hade jag gjort allt det här så hade jag nog velat eh, föreviga det ja, berättar, ja, men det har jag också tänkt man kan ju, inte det är ganska härligt men när man blir äldre då skriver man en bok oavsett hur bra eller dålig man är på att skriva oavsett hur intressant liv man har haft så, alltså, det är väl intressant för släktingar att läsa mitt annat ja precis och min bok kommer heta jag tände en sevra Ah, ah, ah, ah, ah. Och då måste ju komma själv och komma ut efter din. Men det tror jag att den kommer. Men det är in. också en jävligt bra titel är det På riktigt? Ja, jag tänkte ju bara jävlas med dig men ah. jag lyckades. Ska <laughs> ah. säga hem Igen nu. Nej, men jag aldrig tagit med oss det där. jag trodde du skulle vilja göra i, be, eh, vad heter det? Besöka Michael Jacksons grav. Aha. Men du kanske har bara gråta men det får man. jag får jag ska Michael man, Jackson. Och ja, du älskar att gråta, det vet jag Gör det? Ja. Nej, nej, jag det? jag <laughs> Det är här att göra det ibland Ja, ibland behövs det När jag grät jag det gjorde man titta tittade på uh, Youtube så kollade jag lite på uh, lite på Nelson Mandela-klipp, då grät jag lite faktiskt Åh fan Ja. Det var härligt, skit i det ja. uh... <laughs> Jag sitter sitta och på när jag grät senare ja, Berätta om det. Jag försöker, det Det kan ha varit, jag var också inne på Youtube och kollade på det, det här talet I am a champion Vilket tal är det? Fruktansvärt barnsligt, fruktansvärt amerikanskt. Men jävlar! Vad vill det för tal äh, det, Tal, det är ett... Jag tror det är ett, jag vet inte om det är ett amerikanskt fotbollslag eller någonting. Och så har de en coach och så spelar han den här... Jag, jag, jag kan inte fortsätta säga. Gubbarnsliga musik i bakgrunden som är... De flesta känner väl till det som Counter-Strike-remixen. Jaha. Ja. Ja, Men fast inte, fast den lugna varianten den heter något annat för det, är ju, det där är ju en ihopslagning av massa låtar. Ja. Men ja, den lugna biten går där i bakgrunden. Om man söker på Youtube I am a champion så kommer det ju upp. Jag blir jävligt imponerad av det varje gång. Och det, är, det, är, det är grymt Kolla det. När var det här då? Alltså när, som han gjorde när, det? Nej, som du kollade på det och grät. Oj, Snackar vi år eller, nej, år, nej, eller nej, dagar? Det, nej, någon månader sedan i alla fall. Okej. Okay. Ja. Det är inte så stor på att gråta. Jag vet inte vad jag i alla fall. Nej, jag tänkte det är... Var, var ligger Mark Jackson begravföljelse? Jag vet inte. Någonting säger Encino. Det är väl en del av Los Angeles. Det vet jag inte. Det kanske var det här bodde i slutet. Men jag, jag, det, det så, jag vet inte det är inte så stort men däremot ska jag eh, i februari åka till Stockholm och kolla på hans bröder The Jacksons när de yes, spelar stort. ja det är stort det är väldigt konstigt också men eh, det var inte alls många som är sugna på biljetter dit tydligen de spelar på ett väldigt litet ställe och det finns massa biljetter kvar så köp så ses vi där ska jag ge dig en lista nu eller nej det ska jag antag alltså, jag ska ge oss ska... båda en lista för nästa avsnitt spelar vi in när vi är i Thailand Yay. Bangkok Yay. och eh, vi ska göra en topp 10-lista ihop fem stycken eh, var och det vi ska göra är att vi ska då ha fem eh, händelser eller val, vad ska man säga, fem stycken eh, livsförändrande vägval vi har gjort. Det låter stort, det kan vara stort men det kan också vara små saker men saker då som på något sätt har gjort att vi kommit där vi är idag. Som mm. man tänker att om du inte hade gjort det där valet så hade du kanske hamnat annanstans Ja, och vi, mm. detta är lite små influenser från filmen Sliding Doors. Ja, det kan man säga. Det, det finns ju någon... Det, man kan ju prata om Sliding Doors-situationer Så, och sånt där. En, det kan vara det, men ja. Jo, ja, det är det första jag tänker på i alla fall. Jag kommer ihåg filmen. En, en riktigt bra film jag för övrigt. Men det, det, ja, det kommer bli väldigt intressant. Ja. Då får man sätta sig ner och gräva lite i i pantbanken ja. den här uppe <laughs> men intressant också tror jag, jag har inte riktigt funderat så mycket på det här innan men det kan vara bra tror jag det kan, inte vara, det kan bara gå åt rätt håll så att säga tror du vad nej jag tror inte att vi kommer bli deprimerade av att grubbla på det här. det finns ju saker som man inte ska grubbla på kanske, vad det är det nu men ja det... Jag, jag, jag säger att det kan bli lite både och. Jag tror det, jag tror det kan bli det. Men, det vi har bort och stå och ser då nästa vecka. Exakt. Mm. Och om ni, om ni inte ser det då, eftersom ni inte gör det, eftersom ni är en podcast, så kommer det vara ganska soligt. Du var ju bort i Barcelona och katalanerna är väl kanske typ på väg mot att på något sätt försöka bli självständiga. Och ja, då är det... Ja, de har, tagit, de har tagit stora steg nu. det är Helt klart, de hade ju val för eh, inte, så, inte alls så länge sedan eh, där två partier har skapat en allians. Eh, då extremvänster och eh, CU heter de i alla fall. Eh, och de har då de, de, de, de har ju länge kämpat för det finns alltid grupper som har kämpat för att göra Katalonien självständig, självständigt och Katalonien innefattar då Barcelona och Valencia som de största städerna och nu har de då skapat en, en allians inom just som, som är... Och vad, vad innebär alliansen att de ska rösta? Två partier som, som går ihop för att få så att för att inte vara vårdmästare ja Ja, så nu har de majoritet. Ah. Och då har de röstat fram att om två år så ska de ha ytterligare en omröstning där folket får svara ja eller nej om de vill att Katalonien ska vara självständigt. Mm. De kommer möta på massivt motstånd på vägen inte minst från Madrid. Men det här är väldigt stort. För det har aldrig genomförts. Inte inte en röstning på det här sättet. För de har alltid sagt. att De säger fortfarande att det är förbjudet. Och att det kommer inte gå. Men att det har ändrats. De kommer få genomföra. Den här omröstningen. Om två år. Som det ser ut nu i alla fall. Och jag Jag tror att det. Flera många andra Spanjöer som tror att de kan nog faktiskt lyckas med det här. Men för, för de som inte vet det så har ju bott i Barcelona i det två, år, var nästan tre år, nästan tre år. Och om du hade bott där nu, vad hade du röstat? Oj, jag ska börja med att jag var ganska ung när jag flyttade dit och var inte så jättepolitiskt engagerad. Jag, jag tror nog att jag hade... Sidan med katalanerna. Ja. De har ändå kämpat ganska länge. Nu var det ju många år sedan, jag tror jag på 90-talet, som den upplöstes Terra jura", eh, som betyder av ja, fritt land fritt, eh, det, det var en terror, terrororganisation terrorganisation som ETA i, eh, i basken. Inte, jo, förlå till basken, eh, men den upplöst tidigt, tidigt och nu har de börjat kämpa på politiskt politiska vägar istället eh, korrekta vägar kan man väl säga um, och jag ja, nej, men jag tror att hade äh, restat, jag hade så jobb ja, för, ja. för självständigt ja. de, nu det inte jag har brevbombor runt mm. mig <laughs> det jag det var det jag bor <laughs> jo, det hade varit lite häftigt. De, de har, det finns en stor industri Katalonda har bedrivit en stor industri eh, vad de saknar är Även eh, turism. Och då kan jag tänka att Barcelona drar in väldigt mycket turism. Även Valencia. Men inte så mycket turister som stannar kanske över en längre tid. Jaha. Då åker eh, weekends till Barcelona. Ja, det är klart man sp spenderar ju pengar då. Men eh, de har inte den eh, sån orter som till exempel Mallorca. För Mallorca kommer inte ingå i detta. Kan, eh... Balearerna, alltså Mallorca Menorca i Bitsa kommer inte ingå i självständigheten. Nej. Utan de kommer fortfarande tillhöra Spanien då. Mm -hmm. Men det, det har vi såklart till att för, för det går ju bra för Katalon. Det, det är ju Spaniens alltså den delen som går bäst av Spanien. Det har ju såklart med sakerna att göra. Mm. Att de är väl trötta då på varför ska vi hjälpa resten av Spanien? och, och sådär. Ja, det, Så det, det, det är ju ingen att det kommer nu. Det vill säga att det är ytterligare en en anledning att de, vill, ja. att de vill separera. Det ska bli väldigt intressant att följa. För mig spelar det ingen roll. Nej. För vissa spelar det jättemycket roll. Det är det intressant att bara följa på. Jo, absolut. Jo, det, det är intressant att ja, Om du ska tippa följa. då? Du hade röstat att jag... ja. Vad inte du det blir? Är det jättelöjligt? Ja det, ja, är det ja, det beror på hur krisen artar sig. Det är två år kvar. Ja. och det, det är mycket som kan hända. Men jag skulle nog ge lite fördel att de, de kanske ja. Ett såklart de... ja alltså. Nej. <laughs> ja. Uh, ja vi, vi följer Med spänning Nu är det ju faktiskt så att när ni lyssnar på det här Så kan det hända att vi är på väg Till Thailand eller att vi är där Och, och, sådär. och för er spelar det inte så stor roll Men för oss spelar det jättestor roll Och har du börjat att packa? Nej, nej, <laughs> nej men jag tycker att liksom det hör till att packa kvällen innan uh, Ja, fast inte till en sån här stor resa Det är ju det är, alltså, det, är, det är första gången jag får flyga Och ha med mig 20 kilo i väskan Ja, ja. Det har inte hänt innan Men liksom det är viktigare vad du packar Om du ska åka till, till Sälen Sant. För nu ska vi inte ha på så mycket Nej. Och det är så billigt att köpa det Men jag vet inte ja, Jag har ändå, faktiskt varit inne och googlat lite Och läst på vad mm. man ska med Man ska tydligen packa en fjärdedel av väskan Bara för du ska ha med mycket skit. Eller du ska ha med mycket grejer hem. Ja men det är smart. Ja. Så det har jag bara tänkt göra. Det blir inte så mycket t det här. Hård jeans, vet du, Nej, det är inte tusen. Nej, jag tror inte det. Jag tror vi skippar det. Ja. Och jag ser nog mest fram emot. För jag har inte ens släpat upp väskan som ja. ska ha. Jag vet vilken väskan ska ha. Men jag ser mest fram emot att dra upp den här. Och se att Haha, det är faktiskt dags. Ja. Och knö ner saker och, och utomlands, svenska som är utomlands ah. släpp, är ju inte samma typer av personer som är hemma. Alltså samma person. Hemma är en lugn, trevlig kille och tjej och sen så åker de utomlands och är de helt vilda. Det som hur tror, du, hur tror du vi kommer påverkas av att vara på bortaplan? Nu i, Sp i Spanien, i Thailand. Ja, det är har vissa hemningar jag släpper väl alltid jag, jag kommer då Jag har ju en liten spärr Som heter min sambo <laughs> Men jag Jag tror att vi Vi har ändå så, så pass gäng vi, vi vet vad vi, vad vi kan göra och vi kan till vi, vi, vi släpper inte på sådana enorma spärrar Jag tror att vi kommer ha Jävligt ska ju Vi kommer Jag vet inte Nej Nej men det är så. Jag bara sköt skit. Ja. <laughs> och det blev inte ens någon skit. Nej. Nej men för det, jag tänker också man kan ju någon gång när jag var, ja men när jag var i USA lite och pluggade. Där kände jag mig mer hemmad. I, till exempel när vi festade och sånt här Men du pluggade där, du ja. läste på universitet, du var ju Ja. Ja, det kanske är den grejen när man åker en vecka till Arnappa. Ja. Kommer aldrig komma tillbaka dit. Ja. Det, ja, det är väl som säger ja. att det är som händer i utlandet, stannar i utlandet. Det är en uttala grej, outtala grej, outtala grej. men det gäller fortfarande. Ja, men alla håller ju på den för att alla vill ju kunna utnyttja den, den klausulen så att säga. Ja, men det är ju som, som ett free card nästan. man, man, man får man, man får syppa sig redlös så det spelar ingen roll om du vaknar på en parkväg för det är ingen som kommer märka det, det är ingen som känner, ja, du kanske har förlorat telefonen men du kan säga att du tappar den på stranden exakt ja. men vi gör väl så att vi tackar för oss den här gången när vi hörs nästa gång som sagt då har vi spelat in i Bangkok – All right, ta hand om er, har det gått? God fortsättning, det är, viktigt, är det. – Ja, god fortsättning och, och, och, och njuta om mellanrums regan om det är någon annan.